316. Doctrine și practici la maiste Tibetanii nu se consideră înnointori în ceea ce privește doctrina, dar trebuie ținut seama de faptul că în timp ce budismul dispărea în India la începutul secolului al XIII-lea, nu lăsând de norma sa decât scrieri, el continuă să dezvolte în Tibet o tradiție vie. Primii misionari budiști au sosit după ce în India triunfase marele vehicol. Școlile dominante erau Madhiyang. Mica sau calea de mijloc, întemeiată de Nagarjuna, secolul al III-lea, Yogakara sau Vishnavada, stabilită de Asanga, secolele 4 5 și la sfârșit, Tandra sau Vajrayana, vehiculul de diamant. În următoarele cinci secole, toate aceste școli și-au trimis reprezentanți în Tibet și-au concurat la formarea la maismului. Simplificând, s-ar putea spune că reformații, Gelukba urmează doctrina lui Nagarjuna, utilizând logica și dialectica ca mijloc de a realiza vacuitatea și prin aceasta de a dobândi mântuirea, în timp ce cei vechi urmează în primul rând tradiția lui Asanga, care acorda o importanță hotărătoare tehnicilor yoghine de meditație. Precizăm însă că această deosebire nu implică nici disprețuirea dialecticii la cei vechi, nici absența disciplinei yoga din învățământul reformaților. În ceea ce privește ritualurile tantrice, și practicate mai ales de adepții Ning Mapa, ele nu erau ignorate de adepții Gelukba. Pe scurt, credincioșii puteau să aleagă între o cale imediată și o cale treptată progresivă. Dar și una și cealaltă presupun că absolutul, egal vacuitatea, nu poate fi sesizat decât suprimând dualitățile, subiect care gândește, obiect gândit, lumea fenomenală, realitate ultimă. Samsara Nirvana după Nakajuna există două feluri de adevăruri, adevărul relativ, convențional, sam vârti, și adevărul absolut, paramanta. Sam vârti se scrie S-A-M-V-R-T-T-I. Paramanta se scrie P-A-R-A-M-A-N-T-H-A. -a -a în perspectiva celui din tâi, lumea fenomenală, deși ontologic-ireală, există într-un mod foarte convingător în experiența omului obișnuit. În perspectiva adevărului absolut, spiritul descoperă irealitatea a tot ceea ce pare să existe, dar această revelație este verbal inexprimabilă. O adare distinție între cele două adevăruri convențional și absolut îngătuie să fie păstrată valoarea conduitei morale și activitatea religioasă a credincioșilor laici. Cele două feluri de adevăr sunt în relație cu diversele categorii de ființe omenești. Desigur, fiecare posedă virtualmente o natură de Buddha, dar realizarea acestei naturi depinde de ecuația carnică a fiecăruia, rezultat al nenumăratelor lui existența anterioare. la laici, meniți adevărului convențional, se străduiesc să adune merite prin daruri oferite călugărilor și săracilor, prin numeroase ritualuri și pelerinaje, prin rostirea formulei OM-MANI-PATME-HUM. Pentru ei, mai ales actul de credință este ceea ce contează în timpul rostirii credință care permite o anume concentrare și o diminuare a egoului, nota 13. Grație meritelor acumulate din timpul vieții, laici speră într-o reîncarnare superioară, închei nota. În ce privește călugării, situația lor diferă după gradul de săvârșirei spirituale. Un anumit număr de călugări mai împărtășesc asemenea laicilor perspectiva adevărului convențional. Alții, alegând metoda mai rapidă a iluminării, se strădesc să realizeze identificarea relativului cu absolutul, a sansarei cu nirvana, adică să se la modul experimental realitatea ultimă, vacuitatea. Unii proclamă prin purtarea lor excentrică aberantă, chiar că au transces dualitățile înșelătoare ale adevărului convențional. Ca și în India, cei ce aplică și transmit în cel mai mare secret tehnicile de meditație și ritualurile vizând realizarea unei coincidenții a opositorum la toate nivelurile existenței sunt mai ales școlile tantrice. Dar toate școlile tibetane acceptă conceptele fundamentale ale budismului, Mahayana. În primul rând, ideea că în alta știință, prașna, principiul feminin și pasiv este intim legat de practică sau mijloc, upaya, principiul masculin și activ. Upa se scrie u -P -A y a Grație practicii se poate manifesta înțelepciunea. Legătura lor, dobândită de călucări în urma ritualurilor și a unor meditații precise, dă mare fericire. Mahasuka se scrie m a h a s u k -H a O trăsătură caracteristică al amaismului este însemnătatea capitală a gurului. Desigur, în India brahmanică și hinduistă, ca și în budismul primitiv, maestrul era considerat tatăl spiritual al discipolului. Dar budismul tibetan înalță pe gurul la o poziție aproape divină. El inițiază discipolul, îi explică sensul esoteric al textelor, îi comunică o mantra tainică și atotputernică. Maestrul cercetează mai întâi pasiunea dominantă a neofitului pentru ca să descopere care este zeitatea lui tutelară și pornind de aici tipul de tantra care îi convine. În ce privește discipolul, credința acestuia în gurul său trebuie să fie absolută. A venera un singur fil de păr al maestrului este un merit mai mare decât acela de a venera pe toți Buddha din cele trei dimensiuni ale timpului, trecut, prezent și viitor. În timpul meditației, discipolul se identifică cu maestrul său, acesta a identificat la rândul i cu Divinitatea Supremă. Maestrul își supune ucenicul la numeroase încercări pentru ca să descopere caritatea și limitele credinței acestuia. Marpa îl azbârle în pe discipolul său, Milarepa, umilindu-l, insultându-l și lovindu-l, dar nu reușește să-i zdrunci credința. Mânios, nedrept și brutal, Marpa este atât de mișcat de credința discipolului lui, încât plânge adesea pe ascuns. Activitatea religioasă a călugărilor constă în esență într-o serie de exerciții spirituale de tip yogic tantric din care cel mai important este meditația. Nota 14 fiecare mănăstire este înzestrată cu chili speciale în care călugării se pot retrage pentru meditație, închid nota. Călugărul poate utiliza anumite obiecte exterioare ca suport al meditației, imagini ale divinității, mandala, etc. Dar și în India, mai cu seamă în Tantiris, Divinitățile reprezentate trebuie să fie interiorizate, adică create ca pe un ecran și protejate de călugări. Se obține la început vidul, din care plecând de la o anumită silabă mistică, emerge divinitatea. Călugărul se identifică apoi cu această divinitate. El are atunci un trup divin, luminos și vid, indisolubil, contopit în divinitate, el participă prin ea la vacuitate. În acest moment anume, divinitatea este efectiv prezentă. Se povestește de pildă drept dovadă că după o atare evocare prin meditație, divinitățile reprezentate într-o pictură au ieșit, au făcut conjurul încăperii și au revenit la locul lor. S-a putut atunci vedea că odăștile și obiectele lor stătau în neorânduială în pictură. Contemplația maestrului Bodhisattva la Samie a fost atât de intensă încât ea a făcut zeitățile obiectiv prezente în ochii tuturor. Statuile au ieșit din templu la ocolit și au reintrat apoi toate la locul lor. Anumite meditații cer stăpânirea tehnicilor Hatha Yoga. Se scrie H-A-T-H-A-Y-O-G-A. De exemplu, producerea de căldură Gtum-Mo, care le permite asceților să usuce pe tropul gol într-o noapte de iarnă în zăpadă un cât mai mare număr de ceașafuri ude. Alte meditații ale călugarului budist urmăresc dobândirea de puteri yogice, SIDI de tip fachiric, de exemplu transferarea sufletului propriu în trupul unui mort, altfel spus animarea cadavrului. Cea mai terifiantă meditație, g a asfâșia, constă în a oferi spre devurarea demonilor propriul trup. Citez, puterea meditației face să apară o zeiță sabie. Ea sare la capul celui ce aduce sacrificiul, îl taie și începe să-l facă bucăți. Atunci demonii și fiarele se asvârlă asupra celor sfârtecături palpitânde, în fulecă carnea, beau sângele. Cuvintele ce se rostesc fac aluzie la unele jataca ce descriu cum Buda, în timpul reîncarnărilor sale trecute, și-a deruit propria carne a animalelor înfometate și demonilor la com de carne de ob. Închei citatul. Nota 15 Practica G-Cod nu poate fi decât de rezultatul unei lungi pregătiri spirituale, ea este rezervată discipolului deosebit de puternic, psihic vorbind, altfel cedând unor halucinații pe care el însuși l-a provocat și ar pierde rațiunea. În ciuda precauțiilor luate de maestri, acest lucru se întâmplă uneori, se pare. Închei nota. Această meditație amintește de inițiatică a viitorului șamani de către demon și spirite ale strămoșilor. Nu este de altfel singurul exemplu de integrare în lamaism, a credințelor și a tehnicilor șamaniste. Unii lama vrăjitori se luptă între ei cu mișlace magice, așa cum fac și șamanii siberieni. Preoții lama stăpânesc fenomenele atmosferice, a doma șamanilor, ei zboară ca și aceștia, etc. Totuși, în ciuda structurilor șamanice, meditațiile terifiante ale călugărilor tibetani sunt însestrate cu semnificații și valori spirituale de un cu totul alt nivel. Contemplarea propriului schelet, exercițiu specific șamanic, vizează în lamaism experiența extatică a irealității lumii și a eului. Ca să dăm un singur exemplu, că lucrul trebuie să se vadă pe sine, schelet alb, luminos, uriaș, din care țîșnesc flăcări atât de mari încât umplu golul universului.